en Garrix en het Turn op the Speakers sê vir jou, dit tyd vir wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit te beplan. En ek is William Minnick. Hierdie program word gedoen in samenwerking met FM Stereo. En ek wil ook een sê, um, my stem verskoon, ek het so'n biekie laryngitis opgedoen, en uh, so nou en dan sluit daar ek so'n biekie wegraak. So dit is alweer naweek, die week het sommer voorbijgevlieg, die school het weer heropen, en die land is redelijk terug na normaal, oftewel wat deurgaan as normaal in Zuid-Afrika. So dit is rechtig tyd om jou ontspanningsaktiviteite te beplan. So gaan maak ontbijt en trek jou nieuwe dagboek in pen nader en kom keiersam met my en ek help jou om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te, te beplan. Terwijl jy dit doen, gaan ek vir jou verkouwt plei met Adventure of a Lifetime, En Ed Sheeran met Shape of You en Bog van Blerk met Lemoene spiel. friends at the table doing shots fast and no we talk slow and come over start up a conversation with just me and trust me i'll give it chance down my hands stop pretend the man on the jukebox and then we start to dance now singing like girl you know i want your love your love was made for somebody like me coming now follow my lead i may be crazy don't mind me say boy let's not talk too much grab on my waist and put that body on me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 We're going out on our first date mm -hmm. You and me a thrifty So go you can eat Fill up your bag And I fill up the plate mm -hmm. We talk for hours and now it's About the sweet and the sour And how your family's doing okay mm -hmm. And leaving even in the taxi Kissing the backseat Till the driver make the radio play And I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade For somebody like me coming now for my mm -hmm. I'm in love with the shape of you, we push like a magnet do, but my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room, now my bedsheets smell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 baby like you will we discover i'm in love with your body on, i'm in love with the shape of you Daar sy nieuwe boer op die dorp Sy dra a kierokies kort Sy rui f250 op geroeste fort Sy kin van trekkerij En in die kroeg beklui En ek wens het koning geheim Van haar boerderij krij En ons kreeg Weis my jou limoene Of jou boerpampoene Ek wil zo graag aan dit voel Of jou kaalgaat paskes Of derie moeite waardes Ek sal het dit met dit moet proef Of ek die botels kaf gedraaf spioen met nieuwe kag die hanne het beginne blag soos en die langs was le en wacht aan die buurpoed tot by die stoor, toe jou op die oor hoe hal sy toe het weer sien, staan sy voor my met taalgeweer gerig op my en ons kree bys my joule Oké okay, Sally, jy het nou van ons gevang Ons is nou op jy derdaad betrapt Maar kan ons nie maar plan maak Dat ons toch jou limoene zin Iets vir iets Ons sal jy ons pere weis En weis jy ons jou limoene Weis my jou limoene Of jou boerpampoene Ek wil so graag handig Met Adventure of a Lifetime en Ed Sheeran met Shape of You En Bok van Blerk met Lemoene En ek is William Minnick met Wat Nou Waar ek jou help om jou week en naweeks ontspanningsaktiviteit te doop plan Nou is het tyd om te gaan kyk wat die weer maak Want die mens moet toch weet of jy warm gaan aantrek En of jy moet bieke koeler aantrek En dat jy nie soos ek gebeur Daar in die nat gras moet gaan rol En dan het jy laryngitis dat jou stem nou en dan wegslaan nie Ons het net gewoond geraak aan beerdkracht, nou het ek beerdstem. So kom ons aan kyk wat sê die weer. Ons gaan nou na die ooskaap toe en uh, daar is niks reen vir die ooskaap nie. En ons kyk na temperatuur, Bishu, 27, 30 en 28. Gramstad, 28, 28 en 27. Port Elizabeth, 23, 24 en 23. Queenstown, 32, 33 en 30. En Uitenhaag 27, 28 en 27. Dan die vrystaat. Ook geen reen vir die vrystaat nie. Bloemfontein 33, 32 en 35. Ochebello 33, 32 en 34. Kroonstad 33, 33 en 34. Virginia 33, 33 en 36. Welkom 34, 33 en 36. Dan Gauteng. Daarso het maandag gaan jylle Gauteng reensing, temperatuurde Benoni 27, 28 en 27, Johannesburg 27, 28 en 27, Pretoria 30, 31 en 30, Soweto 27, 28 en 28, en Tembisa 28, 28 en 27. Kwaasloonatal, geen reen daar ook vir die naweek nie, temperatuurde Durban, 26 27 en 26 Newcastle 34 35 en 30 Pietermaritzburg 28 36 en 31 Richards Bay 26 31 en 28 en Vryheid 30 34 en 25 Dan Limpopo provinsie sien daar gaan Louis Trichardt môre en maandag so 'n paar druppels reën Palaborwa gaan maandag soe paar drippels sien en dan Polokwane weer morgen soe paar kies en warmbad sal maandag weer soe paar drippels reensien. Temperatuur, Louis Trigaat, 33, 32 en 31. Mokopane, 34, 35 en 35. Palaborwa, 41, 35 en 34. Polokwane, 32, 31 en 30. En Warmbad, 34, 34 en 33. Dan in Pumulanga provinsie het ook die hele maandag, het die hele Pumulanga reëndasel. As ek kyk na die temperatuur, Betel, 28, 27 en 27. En Balenci, 28, 28 en 28. Middelburg, 29, 30 en 28. Nelspreit, 36, 31 en 28. En Witbank, 27, 28 en 27 Dan die Noordkaap Geen reen vir die Noordkaap nie Koolsberg 31, 31 en 33 De Aar 30, 30 en 34 Kimberley 34, 34 en 36 Sterkte daar Ludwig Appington 30, 30 en 34 En Warrenton 35, 34 en 37 Noordwestprovincie, Noordwestprovincie het Brits en Rustenburg reen maandag. Brits 32, 32 en 32, Klerksdorp 32, 32 en 34, Mabatu 33, 34 en 34, Oeknie 32, 32 en 35, Potsefstroom 32, 33 en 33 en Rustenburg 31, 31 en 31. Dan die die laatste man in die minste nie, geen reen nie, as ek so kyk hier by die synoptise weerkaart, waar jy hier net so by die kaap punt voorby, hier oor die see, haas so as groot, a groot a, a kouwe front wat deerkom, maar dit reen als daar oor die see uit. Temperatuurde kaap staat 18, 20 en 20, George 20, 22 en 21, Noorderperl 22, 22 en 24 en Booster 25, 24 en 28. En dit is dan dit wat die weer aan betref. So kom ons gaan kyk wat gaan aan in die wereld van die motorfiets en motorsport geestdriftig is. En wat wat die bikersrallys aan betref is dit vandag die back to school run by Digawana Village en al wat jy daar moet hee om in te kom is een donatie van sanitaire doekies vir een twa lang junior sekundaire school en ja, dit is werklik so dat daar vandag jong meisies is wat nie sanitaire doekies kan bekostig nie so gaan maak een donatie daar dan hoef hulle dan nou nie daar oor te bekommer nie en kan hulle aandag aan hulle studies wei dan die Westrand Bikers Church Placing Day Service is by die West Westrand Bikers Church het vind morgen plaas om kwart oor 7, so hulle gaan daar so by die 8 Kurshoestraat Kreersdorp gaan hulle so kerkdienst hou vir die bikers en gaan hulle bykie die bikes voor bid en gaan vir die mense bid daar wat met die bikes rui en so aan, baie lekker om daar gaan bywoon, dan die annual biker dedication eraan uh, en biker blessings, dis by die Queens Corner in Spur en dit vind volgende zondag plaas die 20ste om 8 uur die ochend soos die jaarlikse dedication aan en biker blessings, en hulle gaan ook weer vir elke biker en sy of haar bike bles en bid vir so persoonlik, want hulle het dit heeltemaal nodig op die paie. En dan moet jy ook jou dagboek ophou vir die nawek van die 11de Mei vir die netradio SA Dijjol. So, verdere besonderheid sal vir die gegeef word soos wat het ontwikkel, en hy gaan hier in die weeskaap, hier in die weeskisse kant, gaan hy plaasvind. So, daar is paar goed wat finaal vastgemaak moet word, en dan gaan ons veel verdere, besonder die Gema Housel so gelang, daar die datum oop vir die uh, netradio SA Dijjol op die 11de Mai. So, dit is nou nog nie so'n besige motorfiets nawek wat voorleen nie, like my die manne is nog eerst bezig om recht te maak en wakker te skrik hiervan die feestseisoen af, um, maar dit is dan alweer nou tyd vir die muziekbreek, en ek speel vir jou vir my en elwes se seën met Sandra Prinsloo. Ellen Walker met Faded en M&M se Winnem. Mag jou is verlant. My <middel> hart skree, skree, skree vir jou. My verlief is acting Ek gee Ja Sandra Prinsloo Dit <tied> hey, is Elvis is in die club Die beat is tight en die volk So kry jou ass hier op die vloer Ek laat wat is die katte kokeloe Ja yeah, vanavond is die aand wat ek jou gaan vang So kryk maar weg want ek weet is spang as stand up sanderprins wil wees. Wat jou recht is ek en jy vannacht my aard skree, skree, skree vir jou. Smoor vir lief, is ek een nou Ek is recht, ek voel die tijd so slaan soos ek van Sandra Prinsloo Haha, ek jaag jy rond, maar jy blij Tel tot 10, dan kom jy uit Met jy hande op, ek en jy 10, skip en Kom, ek sit die doner is nou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 go liquid Tylenol, gelatin, sneak my skeletons melting, wicked, I get all high when I think I smell the Santa Vala fit, manure, hell, I'm in mean Kahlua, screw it, to hell with it, I went through hell with accelerants and blew up my, my stuff again, Volkswagen, Taspin, Bucket Mantis, my pal skin, Madwin, went from Hellman's and being routhed in Flandfist, scribble jam, rap Olympics, 97, Freak Nick, how can I be down, mean, bizarre in Florida, boost rooms slept Face of demons, I'm bonded too, cause they're chasing me, but I'm part of you, so escaping me is impossible, I add on to you like a parasite, and I probably ruined your parents' life and your childhood too, cause if I'm the music that y'all grew up on, I'm responsible for you, that are some fools, I'm the supervillain, dad, mom mama's losing their marbles too, you marvel that, Eddie Brock is you, and I'm the suit, so call me I got that I turn boom boom boom in em, in em. never gonna slow up, Venom, ready to snap, Venom, It's time to go get em They ain't gonna know what hit em When they get beat with the I got that I'm trying to win not going with them Never And I up in them Ready to stand Anymore with them It's time to go get em They ain't gonna know what hit em When they get beat with the venom When was Moan Elvis' scene Met Sandra Prinsloo En Ellen Walker Met Faded En Eminem Eminem's Venom En ek is William Minnick Met Wat Nou Maar ek wou jaal om my vir week en naweek se te beplan. So die tyd vir die sportgees driftiges om nader te skuif en ons begin met fietsry in die Mpumalanga toer 2019. Hy het al begin, hy het die 11de Januarie begin en hou aan tot die 17de Januarie. En dit is by die Blyde Canyon a Forever Resort waar hy gaan plaasvind en daar's 'n 7-dag en 'n 3-dag toer. So as van julle daar by die Uh, by, van 'n byelpark se kant die mense sien stop maar neem fotos daai mense ry ver daar is 80 km en 40 km wat hulle doen daagliks aan die summer fast one daar's 'n bergfiets geleentheid wat môre wegspring uh, hulle spring môre om 7:30 weg by die Rand Watergrounds in Gauteng die 70 kilometer is r rand, die 40 km is R140 en die 10 km is 60 rand, En dan is daar een 3 kilometer kiddies ride wat hulle kan doen en dit is gratis. Aan die Century Electric Cycle Race. Dit is interessant want daar is hier baie van hulle nog in Zuid-Afrika gewees nie. En uh, wat het by, by hals is, jy kan nou jou het gewone trapfiets so' n elektrische hup stoot gee. Dier dat hulle een klein elektrische engine in jou voor of achterwiel inbouw. En dan help hy vir jou as jy trap teen bulte uit. Van hulle kan omtrent so 30 km een uur al hal. Maar hulle kan nie samen die gewone fietserij nie. Die oomens het geklaan gesê, maar die oomens word gehelpt tegen die opdraandes op. Hulle trappie hier net alleen nie. En daarom het die mens het nou goed gedink om in elektrische fietsresies te hou. En uh, dit is ook nog maar iets wat ons geweer het op pad gaan wees. En hy gaan van dag plaas vind by die NG Kerk in Van der Bijlpark in Gauteng. Hy is 80 kilometer afstand vir 200 rand en een 40 kilometer afstand vir 200 rand en hulle het al vir oog in 7 uur weggespring. Dan die Summer Challenge 2019 is by Stonehaven on Fall van der Beilpark en hy vind die 20ste januari plaas en die vooraf uh, inskrywings die stopt die 18e januari om 12 uur die middag. So jy kan nog gaan inskryf, waarvoor die Stonehaven on Fall in Van der Beylpark. 60 km wat jy kan doen, en dat is 40 km wat jy kan doen. En daar die resies gaan begin om 7 uur die ochend. Dan die Value Logistics Fast 1 2019, hy gaan eerst die 27e januari plaasvind, maar die vooraf inskrywings eindig die 14e januari om 12 uur en dit gaan plaaswond by die Midval Ruiswui in Gauteng. Haas is 97 kilometer wat 290 rand kost en een 49 km wat 190 rand kost. En hy gaan 6 hier die ochend daar begin. Dan is daar ook die Fast One, die Summer Fast One 2019 vir die bergfietsen. Hy gaan die 13 januari afskop en het gaan morgen wees om 7.30. 70 km is 180 rand, 40 km is 140 rand en die 10 km is 60 rand. Dan die USN Mountain Bike Cup 2019, die eerste event, dat ek my het gaan so in reeks plaasvind vind. Dit is die 19e januari, gaan hy plaas vind in die vooraf inskrywings eindig die 15e januari. Dit is by Avianto in Gautengen. 50 kilometer kost 250 rand, 25 kilometer kost 200 rand, en die 10 kilometer kost 100 rand. En hulle begin seweer die ochend. En dan moet diegene wie ingeskryf het vir die Cape Town Cycle Race, of soos die meeste mense omkend, die Cape Argus, seker maar begin oefen, uh, want die kersfeestveekies moet afgeskit word. So van die wat ingeskryf het, sterkte daar met die oefening, want julle is al seker nou maar moet begin, want ek denk hy is die Ivers in maart maand. Dan gaan kijk ons bykie wat gaan aan by die sokker. Vandag om 15.30 by die Toyando Stadion is die Black Leopards tegen die Supersport United Football Club en dis sy APSA Premiership byeenkomst. So ek sê begin vir dag 15.30, toegang daar is 40 rand tot 500 rand. Ek staan kaartjes is 40 rand en dan hier by die 500 rand kan jy daar aan die loosie gaan sit. En ek weet nie hoe baie sokker jy dan gaan kyk nie, want ek dink jy gaan meer aan die bier drink wat a, te, te, a, aan te bied is. Maar nou ja, by 500 rand kan jy daar aan die losie gaan sit. Dan die CIF Confederation Cup in Masero speel morgen om 1600 uur en dit is een CIF Champions League byeenkomst. Die Bantu voetbalklap en die Rangers international voetbalklap gaan daar te mekaar speel en die toegang is 30 rand en het vind plaas by die Setsoto stadion in Masiru. En daar gaan ons naar nou interessante in ijshockey. Dit is die Ijshockey Women's World Championship South Africa. En die wat my ken, die weet ek sal enige sport kyk waar in daar womens by betrokke is. Het gaan wees by die Grand West Arena in Kaapstad by die Ice Station in Grand West, en dit vind morgen plaas om 2 uur, nou die uh, games wat hier die dag gespeeld gaan word, gaan 30 rand een kaartje en dan die games wat hier in die aanspeeld is, nou like meer die mine attractions, hulle gaan so 60 rand kost, en dit is internationale uh, uh, eishockey, uh, wat gespeeld gaan word, so dit van reg oor die wereld, sy beste eishockey spelers, wat jy in aksie kan sien daar by die Grand West, Casino, en het is hoekas so warm so mys gaan lekker aan die kouwe ijssaal gaan sit en een bykie kyk hoe die dames daar op afskaats en uh, ijshokkie speel nou ek is om een moldsteek van al die sport, so dit weer tyd vir die musiek en ek speel vir jou vir DJ Snake en Selena Gomez met Takkie Takkie Timo O.D.W. met Move en Clean Bandit met Symfony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 It, and see say he speak it with my piggy back is hungry my nigga you need a it in the tight thing freaking I don't want to read it and just so let you know this pananism the beat it ay. he said he really want to see me more i said we should have a date there at the lemon king store i'm kind of hard to repeat i'm like a wizy boy but i'm a boss bitch who you gonna leave me for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 I already know how to play we'll Work it, keep it tight everyday And now, I, I, I, know you need a taste And ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh get it well done Dance on the mo, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Why am I in the party? It's fiesta, blow out your candles Have a siesta, we can try But no one can What oh, my talkie-talkie wants Give -talkie. me a talkie-talkie, me a talkie-talkie Give me si a like if it was Enseñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebe Taki-taki, taki-taki Over. Mm -hmm. fannies die Dit was DJ Snyk en Selena Gomez met Takkie en Timo Oduwee met Move en Clean Bandit met Symphony en ek is William Minnick met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweks ontspanningsactiviteite te beplan. Het so is die tijd om oor te gaan naar die meer gekunstelige gedeelde van die program, waar jy die grootpinte by vrouwlief en die kinders verdien. En dan is het nog die sterre kijkpikniks by die Afrikaanse taalmeement Sider Perel en die tyd raak nou min, daar is nog net twee datums oor wat jy kan bespreek, die 9e februari en die 9e maart, kostes is, is 40 rand per persoon, 10 rand vir kinders, bring jou eie piknikmankie, of verself vooraf by die volksmond koffiewinkel, um, om jou piknikmankie te kry, die kostes is, is 300 rand vir twee persoon, en uh, 400 rand as die mankie ingesluid moet word, as die volksmond sal ook oopwees vir verversings of pizza, In die Cape Town Comedy Club, hulle het elke week ja, ander uh, kunstenaar wat veel gaan bedien met komedie en hulle gaan aanhoud to die 28ste Februari by the Pump House Waterfront in Kaapstad. En die toegang daar is 120 rand. En dan gaan kyk ons gauw wat gaan aan in die flieks, wat is daar wat niet is en aan die gang is. Ek sien Bohemian Rhapsody speel nog altijd oor die Queen's Story dan is dit Bumblebee, hy speelt ook nog altyd, wat die spin-off is van die Transformers, uh, flieke reeks, en dan Mary Poppins Returns, is ook een lekker fairytale type flieke daarso, van Mary Poppins, wat die kinders oppas, wat daar sombreel en allerhande tover avontieren het, en dan Ralph Breaks the Internet, is so animatie komedie reeks van Racket Ralph, en, uh, Hy speel ook nog altyd daar op die films. Dan een nieuwe een, Robin Hood. Robin Hood, uh, ken ons amal die story van Robin Hood, van die man wat steel by die reik en geef vir die armes. is. Hy is nou weer enige maak en die uh, voorskou wat ek gesien het, lyk nogals redelijk goed so is, is een moeite waard om te gaan kyk om te sien of hulle die story dalk een bykie anders vertel en om dalk net een bykie opgesmik het met beter uh, special effects en dan Aquaman um, hy speel ook nog dit is so een superhero um, origins fliek van die superheld Aquaman en uh, dit is nogals een moeite waard fliek om te gaan kyk as jy hou van die superhero genre en dit is dan dit wat die flieks aanbetref betref. Op daardie noot is het om tijd om te groet, en ek gaan uitspeel met auto-erotiekse asphyxiation. So, tot ziens, tot woensdag, om 6 uur, waar ek jou blik op die misdaad wereld gaan gee met crime time, en dan weer volgende, saterdag oogend, tussen 8 en 9, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspannings activiteiten te beplan. En daar wil ek ook net sê, daar is weer iets niets, dit 2019, dit is een nieuwe jaar, en ons doen iets niets daar by SA. as jy op ons webwerf ingaan, netradio.sa.co.za, dan kan jy gaan klik daar op die WhatsApp icon, en dan kan jy jou phone of jou rekenaar instel, om WhatsApps vir ons te kan stier, so dat terwyl ons by die program anders kan jy met ons gesels 1 tot 1, met die WhatsApps, en basis wat jy gaan moet doen, is jy gaan vir jou vraag, um, om in te gaan by jou phone en dan moet jy so uh, uh, een van die blokkie goeie kies moet jy scan en dan onmiddellik, dan kan jy of van jou rekenaar of van jou cell af is hy gelink en kan jy vir ons whatsapp, so een blink niewe ding wat Net Radio SA het, om ons net beter met mekaar in contact te krym, so gaan kyk daar op die Net Radio SA webwerf so op daar die noot, gaan ek sê tot ziens en uh, geniet jou week en na week. Tot een volgende keer.